Plaça de Nou. Bona tarda, un dilluns més Aquí estem a Ràdio Mollet al 96.3 de l'FM els castellers de Mollet per parlar de castells en aquesta sintonia Us portem una nova edició del Plaça de Nou el programa que cada setmana us porta l'actualitat de la nostra colla dels castellers de Mollet i també l'actualitat del món casteller en general un món casteller que pràcticament està allà plegant, ha plegat faixes i s'ha anat a descansar fins a la propera temporada però nosaltres continuem aquí i en aquests programes que, que parlem de, de la travessa del desert, sobretot avui ha estat un, una mica complicat trobar, trobar continguts per al per programa, però bueno, aquí estem i parlarem de castell fins a les 9. Avui amb el Roger Parella, què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom. El president en funcions en de la colla. I eh, tinc a la meva dreta el Juan de. Molt bon ves per tothom. Bueno, a tothom. A l'esquerra a l'esquerra, eh? A l'esquerra, a, a, a la dreta. Molt bon ves per a tothom, bé, bé. Molt bé. Estàs a, a l'esquerra del pare, no? A l'esquerra <ríe> Avui tenim el control tècnic al francès Rodès i qui us parla amb Ori. Doncs, eh, el que dèiem, estem acabant la, la temporada, es queda aquesta setmana l'assemblea, la, de la qual en parlarem després. De, no sé si podem parlar ja d'alguna cosa, dels moviments que hi ha per formar la Junta i la Tècnica, alguna cosa hi ha hagut però el resultat de tot això encara doncs de continuar treballant durant, durant la setmana i el, en parlarem el, el dissabte durant, bueno, a l'assemblea i doncs, eh, també comentarem les notícies de a Montcastell farem una miqueta de, de resum del que, hem, del que hem trobat i una, una notícia del Cans que el, el torneig de futbol eh, d'Igualada serà el més gran de la història D'això en, en parlem després. Eh, anem a recordar els horaris d'assaigs perquè, de moment, continuem assajant. Recordem els dimarts, demà dimarts, de 8 a 10 i divendres de 9 a 11. Tots els assaigs són oberts al públic, al centre Cidiclera, al carrer Cervantes i 9 23, o al carrer Ferrocarril, Ferrocarril entre el 16 i el 18, que és l'entrada del pati. Del pati. Eh, en principi... Eh, Podria ser que aquesta fos l'última setmana d'assajos de, de l'any. Podria ser, depenent de la tècnica de la Junta que surti, doncs decidirà si, mm -hmm. sí, si assajem una setmaneta més, que és la la setmana abans de festes, o ja fem vacances fins després del reís. El que fa a nosaltres avui és el penúltim programa de, de l'any. El dilluns que ve parlarem de l'assemblea i ja farem l'últim programa del del 2013 i el que també és l'última classe m'imagino si, si és l'última assaig de la temporada del, del, perdó, de l'any d'aquest divendres també serà l'última classe de l'escola de, de Gralles a partir de les 7 de la tarda el, el... Hi ha algun que repeteixi o no? Ho heu provat tots? Mm, no, no hi ha notes No hi ha repetidors? Són, no, la, són notes però musicals, musicals. A ah, vale, potser la Gemma havia sospès algú i... No, la, la, la Gemma és molt bona no? l'únic que és encara hi ha, hi ha gent eh, repartida en grups i sí que, sí que hi ha gent que ha pujat de grup, això sí. Ah, vale, vale, vale. Llavors hi han repetidors i hi ha gent que ha pujat de grup. Vale, hi ha vale. gent que progressa adequadament. Sí, no? sí, sí, a mesura que, que van ampliant el... Igual que suposo que, és, que hi ha gent que passa de grup al temps, però no perquè en sàpiga més, no? <laughs> bueno, també. No? Hi, ha alguns, hi ha uns quants que no, que no evolucionem gaire, entre els quals m'inclo, la veritat. Vale, vale, està bé. Ah... Uh, hem de recordar eh, això, que aquesta setmana hi haurà més convocatòries de, de reunions per, per fixar la Junta i la Tècnica, però bueno, les persones interessades ja el dijous passat va haver-hi una, una primera reunió i va haver gent que, que va mostrar interès en participa però que no va poder assistir perquè també era un dijous prèvia de pont gent que sortia, gent que estava fora mm -hmm. però hi ha, hi ha gent que ja ha, ha avisat que no podien anar a la reunió de, de dijous però que aquesta setmana o sigui, que continua amb ell, amb ell o amb ella mm -hmm. i, i aquesta setmana hi haurà, hi haurà més reunions Sí, en principi la següent reunió es va quedar el dijous passat quan vam acabar que cap a mitja Va haver-hi dues reunions o no, va, una. Una conjunta finalment de... va ser una conjunta entre junta i tècnica? Sí, finalment va ser una conjunta. <coughs> Havíem reservat una altra sala, de part del nostre despatx, un altre taller d'al·lera, per si de cas doncs, es separàvem i fèiem dues reunions, però no, finalment ho no vam fer tots junts. Tothom perquè va... per mancar de gent, no no perquè, espai, perquè hi havia bon volum de gent... Hi havia un volum de gent, bueno, la sala estava plena, evidentment, o i sí, gent que... de peu, vull dir... A veure, no et sé dir ara sí si érem 15, quin... no sé, entre 15, per dir alguna cosa. Sí, com a mínim hi han 15 persones que volen treballar de cara a l'any que ve i tirar sí, el cargo, sí, que sí, això sí. és bo. Mm -hmm. entre... entre el volum de gent... En 15 segur que érem, potser em passo que érem 12 o 13 o 14, sí, però sí. Bé, és igual, al voltant de 15, i sabem de persones que no van poder venir eh, i que estàs, estan interessades en continuar o en entrar, perquè mm. són gent que ja no hi era tan junta com a tècnica. La veritat és que es va, es va estar debatint una bona estona, ja et dic, van començar a les vuit, vuit i quart, i mitja, i vam sortir a les deu i mitja passades, vull dir, vam estar dues hores en bones xerrant. Van sortir coses interessants, eh, i com sempre, doncs, amb una reunió no es tanca. No, no, no. no <laughs> jo diria que és impossible. A l'última hora, i a cinc minuts abans de vegades, cinc ja, minuts abans de la setmana. Hi havien coses ja treballades, vull dir, jo, si tot va bé, amb, amb, ja puc tirar una primícia, que em torno a presenta com a president, si tot va bé, Uh, i ja tinc una, una gent doncs ja seleccionada, gent que vol continuar a la Junta i gent nova que, que els he preguntat si volien estar interessats en entrar dit que sí. I sí, més que la pregunta és, tindrem candidatura? En principi, de Junta segur, de tècnica tot pintada que també. Well, vale? jo, jo, jo parlo... Per que va haver-hi la reunió. Clar, la, la reunió uh -huh. jo té pinta de que sí. Uh -huh. Ja saps que aquestes coses semblen que sí i el, el dia següent... L'important la el... Junta. Tenim Junta, que és completa, o sigui, amb la qual entra també el cap de colla, després la, la tècnica també és una mica... És important que hi hagi, per continuar, la de, ten, la de Junta. O sigui, a... La de Junta està quasi tancada, faltant un parell de, de càrrecs, diguem-ne, o de persones... i sí, Encara accepteu voluntaris sí, tant treballar. Jo diria que, fins i tot, si la tingués tancada i algú diu, escolta, tinc ganes, ja, ja faríem alguna cosa. Vull dir, sí, sí, un sí, adjunc si de, de, adjun de no sé què o un nou càrrec... O, o per... el projecte que porti tirar lo endavant. Correcte, vull dir que, que sempre estem a, a temps d'afegir persones dins de la Junta o dins de Tècnica, si volen treballar. Um, però, bueno, jo crec que està tot ben encarrillat. El que anava a dir, demà dimarts a les 8 del vespre, una hora abans, No, a les 7, perdona, una hora abans d'assaig, Uh, hi ha la segona reunió perquè pugui venir. Uh, uh. Uh, I si la reunió s'allarga, com que el seny que els des desajos de dimart som 15 o 20, Vull dir, després potser s'allargaria una miqueta la reunió i ens menjaríem un temps d'assaig, no? O potser l'assaig seria més curtet, de 8 a 9, i a partir de les 9 continuaria la reunió. Això per part d'aquesta convocatòria ja s'està creant i públicament s'està creant. Si hi ha alguna convocatòria que no, sí. que no hi res, però que és el, vulgui... És el que dèiem, no? Que potser algú està muntant la seva junta, la seva tècnica, fora del conducte oficial, per dir-ho d'alguna manera. De la gent que no va a aquesta reunió, naturalment, <laughs> perquè si no... Bé, bueno, igual teniu alguna espia a dintre... <laughs> I, I després podem ser d'una altra candidatura, no? que això també és possible. No? Bé, bueno, possible, però no desitjable, entenc jo. És possible i igual... Vull dir, a veure... La, la la desitjables seran idea... després dels vots, naturalment. Sí, sí. Mà, sí evidentment. Però vaja, la, la idea, quan, quan en vam parlar la setmana passada... La idea d'enviar aquesta convocatòria a SMS que cas de fer perquè tothom que... Això és una cosa que no m'ha agradat a mi, eh, personalment. Mm, a veure, ho vam estar parlant... I... Sí, sí, no, ja, i... ja suposo estat parlant, no? però i... no m'agrada perquè són carers de la colla. Eh? O sigui, això és eh, gastos de propaganda electoral per part de la colla. Bueno, ja, però està obert a tothom. Vull dir, es va enviar no, a l'SMS però... a ho, ho deia perquè, clar... El mateix dret té una altra junta que vulgui presentar-se a una altra... Sí, clar, evidentment. Sí, això són gastos de la colla en propaganda electoral. Jo quan ho vaig veure vaig pensar, bueno, tate, això és un xocacito amb... de cara a la Junta. No? De... Tinc en compte que, que no, la reunió no va ser perquè la Junta, jo com a president... No, no, no, justificar-te eh, no, o sigui, ja. Dir... Justificar ja. No, no, no, de veritat, vull dir, jo, ho, ho vam fer amb la, amb la bona intenció de dir, escolta, si hi ha algú que es vol presentar... I evidentment em dic, bueno, cadascú coneix el seu cercle. Dic, ja, però potser no arriba a tothom. Vull dir, hi ha alguna persona que diu, hòstia, no sabia no, bueno, i, bueno, volia, bueno. i volia participar. Que... Jo vaig veure el missatge. Vaig veure i, com a soci de la colla, vaig pensar, això és bueno, ja propaganda electoral a càrrega de tota la colla. No estava fet amb aquesta intenció, ni molt menys. Fins i tot et diré que a la reunió, el primer que vam preguntar, jo vaig preguntar, algú va presentar com a president? Vull a dir la reunió vostra. Correcte, algú va presentar com a president, perquè si algú va presentar, jo faig una passa enrere... I, i, I treballar per a... I tre treballar amb aquest, vull dir, no tinc cap problema, evidentment m'agradaria continuar, però si una persona que et porta una idea renovada i vol ser president, cap problema. Vull dir que el missatge no era per omplir o per fer la junta que jo, que jo encapçalaria, era per fer una junta. Sí, sí, no, no. Sí, sí. Evidentment, a partir d'aquí doncs, eh, ningú es volgué presentar com a president i vaig dir, bueno, doncs, si no, ningú té jo, res del contrari, jo, jo però, continuaria... No. Tu em vols presentar com a president? Si sí, em com a president impugnaria aquest gasto electoral. Ah, no, però ja pagaria jo, si sí cas. <laughs> no, és que quan vaig veure vaig pensar-ho dic, hòstia, mira, això tinc que dir, ho hem de comú però tinc he de dir, -ho. no, no és, i a més a més no és un gasto que no és, no, no, és broma no, no que, I, que, està, que, que, està bé que, la informació però bueno, que, que, que... segurament vist des d'aquest punt de vista que tu comentes tens raó i, Vull dir, Però i segur que hi ha algun, algun cap quadrat com jo que segur que també ho ha pensat, no, no? Però, segur que no he sigut jo però ja et dic, no, la reunió no era per, diguem-ne, crear una junta i una tècnica continuïsta, sinó per crear-ne una Vull dir, jo, tant jo com el Ruben Callera em vam dir que algú presentar com a president o com a cap de colla i nosaltres fem un pas enrere, una idea nova, un grup nou, etc. Vull dir, no era per crear la nostra, era per crear-la una. A partir d'aquí, doncs, ningú va dir a partir d'aquí es va a treballar. No? Cadascú va dir, bueno, tu, un per un, eh? Qui vol entrar junta? Qui vol la tècnica? Qui vol no sé què? Qui vol no sé quantos? I a partir d'aquí, doncs, es va anar debatint. Va ser un, un debat interessant i jo crec que demà... Eh, si tot va bé, s'hauria de tancar o mig, o mig tancar i que sigui del tot, no? Mm. Una pregunta, avui hem presentat el programa o no? No, és, és, ah, això, vale. és, això era per... <laughs> vale, vale. Era per ficar una mica de cullara. Sí, de... està... Saps que hi ha el guió que posa reunions, Junta Tecnica, <laughs> sí, sí, vale, era vale, la vale. part aquesta. Ara, ara <laughs> ens toca recordar els telèfons per posar-los en contacte amb la colla. Anda, <laughs> hem guanyat la presentació, està... <laughs> Doncs això, el telèfon de, de la colla, és el telèfon fix és el 9-3-579-41-16, un telèfon amb un contrastador automàtic eh, per deixar el vostre missatge i tan, tan aviat com el sentim, doncs eh, us, ens posem en contacte. I també l'altra manera més directa de contactar amb la colla és mitjançant el mòbil, que és el 615-384-482. El mòbil el continua portant el gàrlec. Sí, de moment, sí, no? moment l'any contrari és és de relacions públics amb funcions, uh -huh. i ja, està, ja el porta ell a sobre. Eh, continuem la presentació amb, repassant la nostra pàgina web. Recordem www.castallersdemollet.cat i el nostre mail info arroba castallersdemollet.cat Si sí, de tot això que estem parlant o alguna cosa eh, teniu a afegir, podeu fer-ho eh, de, de diverses maneres. La primera és eh, trucant en directe al telèfon de Ràdio Mollet, el 93 570 68 66 eh, i si no, doncs teniu les, les vies eh, informàtiques el Facebook i el Twitter el Facebook és facebook.com barra castellers de Mollet i el Twitter és l'usuari arroba casteller Mollet eh, totes dues eh, vies estan, estan obertes estan obertes i actives i per tant, si algú vol comentar alguna cosa sobre això doncs, eh, bueno, sobre això, sobre qualsevol altra cosa doncs eh, està, està obert en el Facebook com al Twitter i i ho comentem en antena, el, el comentari que ens arribi. Uh, hem de recordar també l'horari d'emissió del programa s'emet en directe a Ràdio Mollet al 96.3 de l'FM cada dilluns de 8 a 9 del vespre i a la repetició dissabte 11:30 a 12.30. També hi ha la possibilitat de sentir el programa eh, enregistrat, la gravació del programa mitjançant el podcast que pengem a, a internet i, i, i podeu trobar l'enllaç tant a la nostra pàgina web com els al, comptes de a la pàgina de Facebook i al, i al Twitter. Doncs eh, ara sí, que ja hem acabat la presentació, Juanda, i ara ja, ara ja podem parlar. Doncs eh, ja havíem començat, però continuem amb les coses de casa. Dèiem, a la presentació, mm -hmm. s'està <laughs> treballant eh, a la confecció de la nova junta i la nova tècnica de cada any que ve, perquè aquest eh, dissabte, dia 14, tenim l'assemblea de... Es... Oficialment com es diu l'assemblea, la, Roger? Assemblea Ordinària de Presentació de Nous Equips de Junta i Tècnica. Mm. Això és el que diu la convocatòria. Ja. Mm, però... Se li pot dir inici de, inici de temporada, se li pot dir elecció de nova junta, nova tècnica, se li pot dir el que vulguis. Mm. L'important és l'hora del dia. Recordem primer l'hora de les convocatòries. El, recordem que és aquest dissabte, 14 de desembre, al Centre Civi Clera. La primera convocatòria a les 7 i mitja, a les 9:30 i a la segona a les 8 del vespre. Just a l'hora que comença el Barça. Correcte. Bé, bueno. Ja, és el que tenim no, no hi ha manera que els, de, els que programen a futbol ens truquin no? truqui per... perquè canviïn l'horari potser hem de trucar-li nosaltres a ells pues, eh, què passa, es que passa que canvio l'horari perquè us anirà malament <ríe> Clar, hauria de ja. ser, pa, hauria ser el, el, el, la lliga de futbol professional eh, de Clar. futbol que, que dic bueno, canvio l'hora perquè sí, Castelló Samoyer tenen assemblea que, que, que no, no, enviarem un correu al senyor el senyor, senyor Roure sí. i al senyor Canal Plus i cap problema <ríe> Doncs eh, dèiem, el... reunió al centre, al saló d'actes del Centre Civil Ler, on ara mateix estem assajant. Uh -huh. Ara mateix no, vull dir... <ríe> Durant aquests dies. Durant aquests dies. Eh, I l'ordre del dia? Serà l'aprovació <coughs> de l'ordre del dia, evidentment. Lectura i aprovació de l'acte de l'Assemblea anterior. Que l'ara fa... L'ara fa... de la setmana passada. L'ara fa dos, sema... bueno, sí, dos setmanes. Ben, sí, un, setmanes. Eh, presentació i aprovació de l'equip de junta de la temporada 2014, presentació i aprovació de l'equip de tècnica i preps i preguntes. Mm. Recordem que la presentació de nova junta i nova tècnica es pot fer a qualsevol dels membres de la junta de la tècnica fins a minuts abans de la pròpia assemblea, mm. fins el mateix 7 i mitja, 7.29 i 59 segons. Una persona pot dir em pot entregar un paper amb, mm -hmm. amb la candidatura de junta i tècnica per si algú se'l presenta. Això, Com deia el Juan de... Eh, per aquest, per aquest si ha hi hagi una candidatura silenciosa, oculta, oculta, que pot haver evidentment, no està en el seu dret... Sí, Bé, així tindríem debat, veus? Sí, sí, sí. No, a, a, a... Que serà positiu, no, ja no ho sé, però debat hi hauria. Ja, debat hi hauria. El que no sé és si això passat alguna vegada. Em sembla que sí, no? Que la... Si hi hagi dos candidatures, sí. Una, una, una vegada, potser? Sí, sí, una vegada, una vegada que van haver-hi dos candidatures. Hi ha una que és la continuista i una altra que va ser la Revolució. mm i va guanyar la carrera de Revolució. La revolució sí, va haver-hi haver un, una sacsejada a la colla bastant important i va sortir bé. Va sortir. No, no. Bueno, de, de fet, eh, si va sortir bé que encara continuem. I... Hi sí, gent... sí, sí, si estem vius, és que, és que va estar bé. En aquella famosa reunió que era, li l'hi anomenem l'any de la Revolució, hi havia gent que es suposava que estava en una junta i va aparèixer l'altra. Sí, imagina't si estava d'amagades. <ríe> <ríe> Però, bueno, eh, no crec que siga sí, car. Jo que crec no. que, seu jo, jo se, jo diria que no és el seu seria continuar, millorar, apuntar-se a un carro que hi ha que tira durant tot l'any i si pot ser que... d'un 2, que ara ho diuen els estatuts. Ja, és, que més un, és un carro que, he, que està en marxa, eh, la veritat. Mm. I... Bé, bueno, que porta 21 anys en marxa, aquest carro. Uh -huh. Llavors és important que sempre hi hagi gent que vulgui agafar... I, tirar, i acompanyar tirar d'aquest carro. No? És important, això. Eh? Però, o sigui, ja va haver-hi una primera reunió, jo no vaig poder ser-hi, normalment en aquestes reunions sempre faig algú d'acta de presència per escoltar i dir la meva també, no? però bueno, no vaig poder ser-hi, però m'ha agradat que siguin 15, 15 persones, o hi hagi algú que encara no, no ha pogut venir, mm -hmm. això vol dir que, que hi ha gent que vol tirar el carro. Sí, la veritat és que, jo ja et dic que a veure, jo és que sóc molt positiu amb tot, eh? Fingir tota vegades vegada massa, ja m'ho dic ma mare. Uh, però jo vaig veure una reunió bona. Vull dir, tothom va dir la seva, tothom que va venir va venir a sumar. Uh, I a partir d'aquí, doncs, tant jo com el cap de colla, doncs... Uh, tant tu com a cap de colla no m'importa. Bueno, en funcions, com el cap de colla mm, no en bueno, funcions, funcions, funcions doncs... doncs ben, ben Voleu tirar el un any més. En principi, sí. Al um, principi també és de preguntar si algú se sabia que algú es volia presentar com a cap de coia. Igual que jo vaig dir com a president, doncs no va sortir ningú i el Rubén va dir a veure si ningú es presenta, jo i torno. Hi ha gent de la, que passa a la, de, la, de la Junta que passa a la tècnica? Hi ha gent de la Junta que passa a la tècnica? On... O sigui, de, la de la Junta que, tu, que fins ara havia estat tirant del carro directament uh -huh. aquest any, tots us quedeu a la Junta o, no, o hi ha no. algú que passa a la tècnica hi ha algú que també vol descansar hi ha algú que vol descansar, i ha algú que marxa uh, a veure, no, no sóc jo per, per dir aquí, no? Però, no, no ara no, ara però no, caldria, ara no, no cal però, però hi ha no sé, un 50% un 60% de la Junta que continua i, i l'altre pues, que no hi ha persones que porten ja uns quants anys a totes les juntes i han dit jo si puc ho deixo hi ha persones que porten un any i han dit jo també si puc ho deixo, hi ha persones que porten dos o tres anys i també si puc deixen. però hi ha persones que continuen i, I això doncs gent que fins ara no havia, no havia treballat en cap equip que s'assumen sí, sí, sí, hi ha mínim una persona que ja eren unes persones que estava sí, clar, al mínim té que ser de una. No? Ah, no. No, no, jo... Mínim una, una i màxim les que vulguis. No, però vull dir, hi ha, hi, ha, hi ha una persona que ja em va arribar per una altra persona, jo, jo també ja la volia sondejar i, i és una persona doncs, que entrarà a la Junta. I, evidentment, hi ha gent nova també la tècnica. Vull dir, ja va, va venir gent que va dir jo vull estar a la tècnica i gent nova. Gent per millorar la tècnica d'aquest any i perquè la cosa es vagi a millor. Mm -hmm. Sempre per intentar sumar, evidentment. Sí, és una. Sí, sí, sempre intentatsò mai no restar i a partir d'aquí doncs, a veure com el cap de colla doncs, acaba a quadrar, doncs aquesta... en funcions, cap de colla en funcions. Eh, bueno, cap de, de la nova candidatura. la nova candidatura. D'aquesta no... perquè per que pot sinyem altra. <ríe> sí, de la nova candidatura, el... d'aquesta candidatura doncs acaba... d'aquí a de quadrar doncs, tots els, tot els membres, no? Però lo vas que havia ni gent que no hi, és, no hi ha estat ni a una junta ni a, ni a la tècnica actual, o si sigui, gent nova. I això va venir, i això va, va, va, va estar bé. Val. Eh, I a, un cop acabada aquesta, aquesta assemblea, doncs durarem pas al sopar de final de temporada. Abans del sopar hi haurà el sorteig, sí. sorteig a la rifa de l'estiu, que, no, que no es va que no va, no va sortir premiada, diguem-ne, i farem el sorteig igual que vam fer l'any passat de tots els va productes. Premiada, va sortir premiada el número que tenia la colla. Bé, bueno, correcte, un que dels no. que no va vendre, per això no va sortir premiat. Uh, llavors, doncs, el sortejarà, i uh, després del sorteig sí que es farà un sopar pica-pica, un pantomà que amb botit, i una miqueta per bueno, per dir bones festes i fins l'any que ve. Mm. Doncs... Eh quedem llavors emplaçats tothom, bé, bueno, primer els assajos durant la setmana, que hi ha ja assajos el dimarts i el divendres i el, a l'assemblea d'aquest dissabte i a tothom que vulgui venir, doncs també demà a les 7, i si no pot a les 7 i a les 8, doncs a les 8 a, a l'era eh, per veure bueno, si vol entre la Junta de Val, i recordem també que aquest dissabte és la data límit pel tema de la loteria de Nadal també, per entregar la loteria de Nadal aquest dissabte a l'assemblea al principi ja no tenen números a repartir o sigui, talonari de la colla ja no en té cap dir, estan repartit, uh -huh. i pel que ser la majoria ja s'han venut vull dir que qui busqui, qui busqui números que corri perquè s'estan acabant uh -huh. D'acord doncs eh, amb això acabem la primera part del programa anem a posar una miqueta de música avui hem triat una cançó d'un un grup de sesilles que es diu Projecte Mut i la cançó es diu No t'estim i estar com sempre com si res fos amb tu només passa en ser anar de festa i no fer mai res per ningú Festa Festa, ben-te la consciència si els que encara en tens en el... Tens el cap més que sandre, res que sigui autèntic i de valor. La teua imatge està perfecta, com l'ullet que hi ha a l'interior. Uh, uh, uh, com voldria que no fossis tan superficial, ni tant de broma, ni tant del material, ni tanta xarxa, ni televisió. Tens el cervell com un ciuró.